Ідучи до Абелівни, Віра завжди зривала у дворі якусь квітку. Навесні це були жовті кульбабки, пізніше бузок. Це дуже розчулювало стару. Якось у день народження віри вона з таємничим і врочистим виглядом дістала інкрустовану сріблом скриньку. Відімкнула її і Віра побачила купу дорогоцінностей, обручки, ланцюжки, кольє. Абелівна вибрала найтоншу каблучку і одягла Вірі на палець. «Тільки не віддавай матері!» – попередила вона. Вірину матір Абелівна сприймала лише як служницю і всіляко експлуатувала прибирати в скринці, та ще й так, щоб, не дай Боже, не сунути безліч статуеток, коробочок та вас зі своїх місць, було справою непростою. А щоденні вечірні прогулянки зі старою після робочого дня з безкінечним жонглюванням, мітлами, ганчирками, відрами та граблями здавалися просто тортурами. Але Вірина мати була задоволена, що навчання доньки обходиться їй все ж таки дешевше, ніж будь-які курси. «Тамаро», – сказала їй якось сусідка, – та сама, що приносила речі для Віри. «Твоя мала дуже вилюдніла, я на ній навіть бачила обручку. До речі, це справжній діамант чи підробка?» «Та який там діамант?» – відповіла Тамара. «Це Абелівна їй якусь свою дрібничку подарувала». «Ну, скажу тобі, в Абелівни дрібничок немає. Не така вона жінка, щоб у неї були дрібнички. Можеш бути впевнена, це діамант. І, мабуть, дуже коштовний». «Може бути і так», – погодилася двірничка. Віра казала, що у неї в скринці повно усяких прикрас. Сидить стара на золоті, із золота їсть. Скоро збирається до доньки у Францію. Одним усе, іншим нічого. Розмова відбувалася у дворі. Біля цікавої сусідки стояла її ангелоподібна дівчинка, яка увесь час намагалася випрочитися з материної руки. «Ну гаразд, підемо, а то вже запізнюємося на музику», – сказала сусідка і повела доньку до свого темно-вишневого «жигуля». Авто від'їхало. Тамара дивилася йому у слід, повторюючи «Одним усе, а іншим нічого». Того дня Віра затрималась у школі, адже серед шостих класів проводились літні спортивні змагання. Вона прибігла додому. Швиденько, не знімаючи спортивної форми, поїла просто з пательні холодні котлети, написала мамі записку. «Мамо, я пішла до Абелівни, буду о дев'ятій». І розплівши коси, вона ненавиділа всілякі стрічки і заколки у волосі, помчала в будинок навпроти. Вона бігла так швидко, що у неї розв'язалася шнурівка на старенькому черевичку. Забігши в під'їзд, Віра присіла, зав'язуючи шнурки. У напівтемряві її ледь не збила зграйка дітлахів, що весело збігала вниз. Від дівчаток повіла дорогими парфумами. От сноби, подумала Віра. Цих дітей вона бачила щодня у дворі. Це були діти з іншого виміру. Дівчата схожі одна на одну, як горіхові зернятка, у хайні, тендітні, у коротюсеньких модних спідничках із золотими сережками та ланцюжками. Віра ніколи не підходила до них близько, не знайомилась, але про себе називала «сусідок лолітками». Одна злоліток налетіла на скотюрблену над черевичком Віру. Перечепилась і ледь не впала. «Сука!» – ніби просвистіла вона. І Віру пронизав її гострий металевий погляд, що ніяк не в'язався з ніжним мережевом на її білих джинсових шортах-спідничці. Віра нічого не встигла відповісти, як компанія вискочила у двір. Віра піднялась на сьомий поверх. Її здивувало, що двері у квартиру Алоїзи Абелівни були прочинені. Такого не було жодного разу. Віра погукала у щілину, але їй ніхто не відповів. Віра штовхнула двері і зайшла у напівтемний коридор. Її зустрів знайомий запах сандалових свічок та індійського чаю. «Алоїза, Абелівно, це я!» – знов гукнула Віра. У відповідь ледь тренькнув великий бронзовий годинник. У своєму улюбленому кріслі вона побачила стару. Спочатку Вірі здалося, що Абелівна одягла на голову якусь чудернацьку пурпурову чалму, і, низько схилившися, просто задрімала в очікуваній учениці. Придивившись уважно, Віра з жахом зрозуміла, що червона чалма була головою Алої Абелівни, але головою розтрощеною, розколотою майже навпіл. У пістряві і різнобарві квартири-скриньки не одразу помітилися плями крови, а вони були скрізь. На теракотового кольору шпалерах, на смугастому оксамитовому халаті, на килимі біля крісла на підлозі валялася порожня дерев'яна скринька. З металевими візерунками по краях. Вірі здалося, що вона кричить, але голос кудись зник. Хапаючись за стіни, щоб не впасти, Віра виповзла на сходовий майданчик і щосили закалатала у сусідські двері.